«Вбивця ДТ», – прочитав у голос Раві, – його голос затнувся. «Що це за біда?» «Нічого, це стара історія, дивись», – Піп підкреслила пальцем дату. Стаття була від 5 лютого 2012 року, більше шести з половиною років тому. Це вже не новина. Піп знала цю справу, чим вона закінчилася. Могла назвати щонайменше два подкасти про злочини, які її висвітлювали останніми роками – «Ти не знаєш цієї історії?» – спитала вона, читаючи відповідь у його розширених від страху очах. «Все нормально», – засміялася вона, штовхнувши його ліктем. «Він уже не на волі. Він убив ще одну жінку після цієї п'ятої жертви, і тоді його впіймали. Він зізнався». «Біллі, якось там. Він з того часу у в'язниці. Звідки ти це знаєш?» Трохи розслабивши хватку, спитав він. А ти звідки не знаєш? підняла вона на нього очі. Це була гучна справа, коли все відбувалося. Я навіть пам'ятаю, хоч мені тоді було років 11 або 12. Ой, я. Вона запнулась, погладила його руку. Це було приблизно тоді, коли з Андрітом салом договорювати не було потреби. Ага, тихо сказав він. Я тоді був трохи не в собі. Все сталося зовсім поруч, сказала Піп. «Міста, звідки були жертви, місця, де знаходилися їхні тіла. Майже всі навколо, крім Літл Кілтона, у нас і свої вбивства були тоді», – сухо мовив він. «А що означає ДТКіллер?» «О, це його медійне прізвисько. Сам розумієш, серійним убивцям потрібні моторошні клички. Так краще розходяться газети». Скорочено від «ДУД» та «П Кіллер» – вбивця з клейкою стрічкою. Місцеві газети називали його «Душитель Зіслав», «Типу ближче додому, але це не прижилося в національній пресі. Не так звучите, Сміхнулася вона. «Та й не дуже точно, бо лише дві жертви знайшли поблизу Слав, здається». І тільки вимовивши ці слова, душитель зі Слав, вона згадала, коли казала їх востаннє, сиділа на цьому самому стільці, розмовляла телефоном зі Стенлі Форбсом, брала у нього інтерв'ю про коронерське розслідування Андрі Белл, згадала статтю, яку він нещодавно написав про цього вбивцю, до п'ятої річниці арешту. Стенлі на іншому кінці дроту живий, але ненадовго, бо його кров стікає по краях її телефону, заливає руки, і Піп. Вона здригнулася, витираючи криваві руки об джинси. «Чисті вони чисті. Вибач, що ти сказав». Піп згорбилася, обійнявши груди навколо свого крихкого серця. «Я кажу, клікни на статтю, але же це не має жодного стосунку до «там чотири твої пошукові слова», – сказав він, знову міцніше стиснувши її. «Досить дивний збіг для навмання. Просто відкрий і подивися, що там». Минулого тижня поліція знайшла тіло 22-річної Джулії Гантер, яку офіційно визнано четвертою жертвою вбивці ДТ. Джулія, яка жила з батьками та сестрою в Емершамі, Бакінгемшир була вбита ввечері 28 січня, а тіло знайдено наступного ранку на полі для гольфу «Північніше славо. Вбивця ЕТ почав свою серію злочинів два роки тому, вбивши першу жертву Філіпу Брокфілд, 21 рік, 8 лютого 2010 року. Через 10 місяців, після тижня масштабних поліцейських пошуків, знайшли тіло Меліссі Денні 24 роки. Вона зникла 11 грудня – і експерти вважають, що її вбили тієї ж ночі. 17 серпня 2011 року третьою жертвою ставала Бетані Інгем 26 років. Тепер, через п'ять місяців після численних припущень у засобах масової інформації, поліція підтвердила. Серійний убивця знову вдарив. Вбивця ДТ, скорочення від ДУТ та Пекіллер отримав це прізвисько через особливу манеру дій – він не лише обмотує зап'ястя і щиколотки жертв клейкою стрічкою, щоб їх знерухомити, а й обмотує обличчя. Кожна жінка була знайдена з головою, повністю обмотаною звичайною сірою стрічкою, закриваючи очі й рот. «Майже як мумія», – прокоментував один поліцейський, що побажав залишитися анонімним. Однак сама стрічка не була знаряддям убивства у цих жахливих злочинах, Схоже, вбивця спеціально залишає ніздрі відкритими, щоб жертви не задихнулися саме так. Причина смерті в кожному випадку удушення за допомогою зашморгу, і поліція припускає, що вбивця залишає жертв зв'язаними стрічкою на деякий час, а потім вбиває і викидає тіло в іншому місці, за цією справою ще нікого не заарештували. І поки вбивця, де те досі на волі, «Поліція гарячково намагається встановити його особу, перш ніж він знову вб'є. Це надзвичайно небезпечний чоловік», сказав детектив-інспектор Девід Нолан, виступаючи сьогодні біля поліцейського відділку у Хайві Комбі. «Чотири молоді жінки трагічно загинули, і ясно, що ця особа становить серйозну загрозу для суспільства. Ми подвоюємо зусилля, щоб ідентифікувати цього злочинця. Відомого як вбивця ДТ... І сьогодні ми оприлюднили складений портрет зі слів можливого свідка на місці, де знайшли тіло Джулії. Ми закликаємо громадськість звертатися на гарячу лінію, якщо ви впізнаєте людину на цьому портреті». Поліція оприлюднила фоторобот-вбивці. Окрім портрета, сьогодні поліція також оприлюднила перелік особистих речей, які зникли у кожної з жертв. Речей, що були при них під час викрадення, ідентифікованих родичами –